Vær stille. Stille i studio. Opptak pågår. Ikke opp og igjen med døra nå. Klare. Vaksen. Shhh! Åh, oh, søren. Nei, søren klipe skulle jeg til å si. Nej, vet du hva, Sondre? Ja. I dag er vi her igjen, og nå er det lenge vi har vært på radioen? Ja, eh, jeg har egentlig gledet meg til det tidspunktet her eh, ganske lenge. Er det er noe høytaket. Ja, du snakker litt eh, høytse. Ja, eh, det, jeg, jeg satt her nå før sendingen og så på en ganske <laughs> morsom video. I Nordkorea så har det kommet en stor stjerne nå. Eh, I en dyrehage i Hovedstaden. Eh, han røker, de har trent opp en ape til å røke en pakkesigaretter om dagen. Ja, så det är det som dröbruker Tias si på. Eh, jag har förberett sändning, jobbat hårt och nå är vi här igen. Datorn är 21 oktober, klockan är ett. Markter det det. Det är ja. säsong 2 av Varsjera och vi är igång. Och vad ska vi släppa om idag? Eh, i dag så ska vi snacka mycket hårt. Vi ska snacka om att øh, jo, den nyhojviksaken som har varit uppe, trista eller er det egentlig disse saker? Det skal vi vel kanskje snakke litt rundt. Ja, fotballlandslaget driver med sitt. Vil fortsatt bruke høgmo. Jeg mener at det er het på trynet. Og jeg skal bøye mig ut på et veldig spennende skal og gå... skummelt projekt, men vi vil ikke avsløre helt hva det er enda, fordi hvis dere følger med oss videre, så skal du få høre hva det er, og jeg lover dere at dere kommer til å le kommer ikke til å tro på mig, men jeg skal bevise at jeg kan klare det. Ja, vi kan si såpass at uh, du skal gå i hvert fall ti år tilbake i tid. Ja, vi kan vel nesten si det. Det... Nei, vet du aldri. Altså. Det, det er helt utenkelig for meg, faktisk. Men uh, hva er du har gjort siden siste? Vi har jo hatt en pause på cirka et halvår. Hva er det du har drevet med? Halvår, ja. Nei, jeg har vært på ferie. Ferie? Hvordan? Vi, uh, vi, ja, vi har jo hatt sommerferie. Jeg har vært i, i Italia. Ja. Um, så var jeg en, en liten tur innom uh, London i høstferien som var nå nettopp. Mm. Det er mye folk, I, i store byer. Skulle in på trikken klokka, eller hva er det, undergrunnen klokka åtte på morgenen, da er det jo da folk drar på jobb og sånn der. Og det var så vidt de fikk plass. Vi satt og ventet på tre undergrunner som gikk forbi. Det er ikke som å ta bussen i hvert nei, her, liksom. Nei, nei. <laughs> nei. men eh, der, jeg også. tenkte på, vi har jo kanskje fått noen ly nye lyttefjes, så kanske vi ska presentere oss litt selv. Jeg heter da Benjamin Anders Rød. Ivri brandsupporter, uh, fått med jobb som journalist, jobber uh. fortsatt på Maccaren og går på glemende videregående så skole. den stillingen på Maccaren er vel litt døende den nå, er det ikke det? Uh, vi vet ikke enda, så jeg skal ikke gå ut med mer informasjon, men det er snakk om det. Ja. Det er det. Uh, jeg er Sondre Gregersen da, uh, jeg er uh, Ivri 08 supporter. Så vi har litt motstridninger her da Nei, ja, det er ikke så mye motstridninger Begge to ligger an til ha en super sesong i år Nok om det Vi må kanskje komme oss videre i programmet Ja, Sondre er altså 19 år hvis det var noen som lurte på det Så han er på den 18 pluss seksjonen på Tinder Men ingen av oss er gamle nok til å ha spart opp kapital ha vår egen hytte enda Second rule of Fight Club is You do not talk about Fight Club topp på den. Ja. I velkommen tilbake. det var Martin Garrix og vi berreiksa med In the Name of Love. Ehm. Um, eh du har det nettopp fått inn en melding ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig. Vi ska ju det har ju akkurat kommit in eller akkurat akkurat att uh, SMMLR att E6 ska vara stängt på natten. Ehm um, når er det det Det er her, fra 23. oktober til 31. oktober. Og det er mellom 22.00 til 05.30. Og vilken strekning var det det alt der? Eh, det var mellom Moss og Zone. Yes. Så det, det, det, er, det, er, det går egentlig ikke utover oss så veldig mye. Mindre du skal Oslo da. Ja, så pendler og sånt bør være litt... Eh, ja, det, de, men det blir, blir ikke det veldig... Uh, det, hvis det skal trappes opp i den strejken eh, i, eh, i det tågreiene, og så plus at det blir stengt mellom moss og zon. Ja, men det er, det er ikke så mange som reiser inn så tidlig, så jeg tror det skal gå fint, ja. Ja, ja, ja. ja. Men eh, vi går over på noe litt annet, fordi det der var litt sånn ut fra det vi egentlig skulle snakke om. Ja. Men siden det var så såpass aktuelt som det var, der må jeg skru opp lydet med litt serie, så tok vi det med. Men... På runt ett år så har DMB klart att revolutionera måten vi betalar de kompisen för den kolan han köpte till dig när du har glömt kortet eller när du inte hade råd. DMB har till och med klart att pressa in verbe och vipse i ordboken. Och nå ska de prova att göra det samma på nytt. Bara med fakturor. DMB ska prova att digitalisera så många fakturor som möjligt och de ska lansera en ny app som heter Vipps faktura. Det er ett väldigt spennende projekt Og hva er dine umiddelbare tanker runt det sånn? eh, Jeg tenker at eh, Vips Er genialt Men eh, Det er også sine downsides Hvis du ikke har pengar Og kameraten din vil ha dem 20 kroner Du lånte fra en, eh, Nei, men eh, det jo, Jeg tenker at VIP, eh, DNB da, Kommer til å melke det produktet her For penger Helt til, eh, For det er jo det nye det, kommer, de kommer sikre, det er ikke lenge til vi ikke har kort igjen. Liksom. Vi bruker Vips eller apper på telefonen. Men vil det også øke tyveri på telefoner, tror du ikke? Eller Men det er jo en veldig god sikkerhet på de appene, da, så jeg tror egentlig ikke det er det største problemet. Og hva skulle jeg si? Det er liksom, Vips er jo helt genialt. Ja, ja. Hvis de klarer å få til de samme fakturene, så er det i hvert fall Miljøvernforbundet og masse miljøpolitikere, sikkert Rasmus Hansson i MDG og hele... Og han Bell Bellona-fyrn. Ja, alle dem er nok stor fornøyde, for vet du hvor mange A4-ark som vil bli spart hvis DNB klarer å heldigitalisere dette det I, løp, mange, i løpet mange, av et år? Altså. Mange millioner sikkert. Uh, har du et talt? Sige eh, 20 millioner da <trykk> <trykk> Jeg er litt forrøla Halsbetetelse hele pakket av Men jeg stiller opp Nej, det er faktisk 164 millioner av fireark I løpet av år Det er mye altså ah, Tänk hvor ja, mange trær det er Det er et par regnskoger det <trykk> Ja, så, og det er bare i Norge mm, ja. Tänk om det om klarer å utvikle det til et projekt Som går ut over hele verden Det ville jo vært helt fantastisk, mener jeg og app. de har hatt en del folk Som har testet appen Og sett hva de syns For å se om de skal videreutvikle den og 93% av alle som testet Sier at de vil fortsette med den Fordi han er så enkel og grei og oversiktlig Så shoutout til DNB for det A har du Vet du hvordan han fungerer? Eller er det noen sånn, sånn QR-kode? Eh, nei, det ska vel gå ut på da, Til forskjellige steder Som sender ut treninger Eller fakturer til deg Etter ja. dem automatiskt får det in i VIPs. Jeg vet ikke, kanskje de kobler det sammen med den der bankfunksjonen, vet du, DigiPost eller noe sånt, ja. for der kan du få regninger nå. Jeg, jeg ser på et bilde her, og da, eh, da er det liksom sånn, ser det er lagt in på en kalender, så det er autopay. Mm. Ser du ut som? Sånn? Men det kan hende at, du, du tänker på det bildet på den saken ja, på E24, ja, ja. det kan hende at du, det står når forfallsdatoene er og sånn på dem, tenker jeg. Ja, ja. Men... For dere som er interessert i denne saken her Kan dere gå in på VIP sine hjemmesider Eller dere kan lese mer på E24 Saken ligger ganske høyt oppe på siden der Jeg kan, jeg kan også legge den på Facebook ja. Så ja. kan dere se den der Yes, gör det Ja Sondre ja. Nå skal jeg stille deg et litt vanskelig spørsmål Tenkte jeg ja. Hvilken programleder Innenfor fotball Er din favorit på TV eller radio Eller hva noe enn det måtte være Eh, han har nokke programleder, men han er eh, sånn ekspertkommentator. Ja. Eh, Mats Hansen, eh, bekkjen på Mjøndalen. Ja. Åh, Mjøndalen, ja, oh, Mjøndalen, Ja, <laughs> ja dårlige minner derfra, Frønne. men ja. Eh, min favoritt. Kan ja. du gjette hvem det er? Jeg kan se si så mye U som at det er en bergenser. Er det han du har snakket i telefon med og greier? Ja, det har jeg faktisk. Det han, er noen skruta. Han, noe skrytet han, skrytet han du ringte til, og så spurte du, hvem er det her? Ja, det er... Han, det er Davy. <laughs> Riktig, ja. Dere skal faktisk få høre det jeg snakket med om senere i sendingen. Ja. Men det er David Vatne. Og jeg Jag och alla andre som är fan av David Vatten och måten han förmedlar fotboll på, vi har varit leje oss. Vi har varit på Twitter, vi har yttrats om akkurat det vi menar där. Och det som är lite moro er det, eller det som det som ikke er moro är att han egentligen skulle gi sig som kommentator etter det året här, fördi att TV2 kutte ju stort och han är egentligen personlist från Nestor. Så da er det naturlig at de ville ta bort han i stedet for å fjerne en av de unge lovene, ikke sant? Ja. Men, ja, men nå har de kommet med en glamelding da, TV 2. Og det er at Davy vattnet får bli i TV 2 enda lenger. Og Davy sier han håper han kan være der så lenge han lever til VG, så det er, det er veldig morsomt. Han ja. er det, denne, eller TV 2 må kutte... Jeg fant deg nå. Ja. 350 miljoner frem till 2020. Ja, jeg snakker om store kutt, altså. Men vi får beholde det vi vattnet, og det er jeg så utrolig, utrolig glad for. Spennende å se hvordan, er, hvordan han kommer til å formidle fotball alene. Kanskje han sitter alene på studio. Det er jo nesten ingen som jobber der lenger. 177 som har gått. Og... Ja, du sier noe der, altså. Mediebransjen, mediebransjen. Men... Han har huvudfokus på landslaget i fotball och ishockey i teor framöver så det blir det blir gøy att se på. Ja. Och vi vad sägerade vi? Vi önskar er lycka till. Hoppar att du hör på oss. Jag har snackat med dig på Twitter så det er möjligt ikv om akkurat den sändningen ka här. Kanske jag har sett på visst det bynt oss sån där som är på Youtube när att du ser på en video med han i bakgrund. Så hade det varit sånt att vis han, han så på TV Norge sitt, sin sändning av fotboll så kunde man bara höra han i bakgrund på TV2 vill på se på zebra. Ja, vem vet vad media Norge ikke, sin framtid bringer. Man kanske inte låter. Nej, jag vet inte. Vi är verkligen så goda media lever. Nej. Men ni. Hä? Men ni, vi er på på radio. Se der! Det det lyse rødt. Oh, du ja, den lyser rött. Åh herre Gud, du och där vi jäkla mobilen din. Det, jeg, jeg, driver, jeg har bare et par snapper Jeg, jeg rakk ikke å gå gjennom alle de personer nok, Nei, nok Jeg har uh, noe mye bedre det her Her Hæ? har vi en, uh, en Samsung-telefon uh, Er det en S7 Edge eller noe? Nei, nei, nei det, Du ser den her Se her jeg Legger du ut et bilde på Facebook etterpå Så skal alle andre se hva du kommer til å lide igjennom Jeg har også skaffet en uh, Du har jo sånn kort i den der Så jeg har det Så nå skal vi kjøre et litt prosjekt her på Varsera uh, Snurrjingel kanske. Uh, hvilken jingle da, tenker du? Vi kan godt kjøre i med korte jingle, hvis du ønsker det Hva skjer? Sånn, jingleboksen flytter ja, ja, ja. Det er helt fantastisk det er det Nei, sammen med det Men uh, vi har, uh, eller jeg da, vi har ikke noe andre som jobber her Dessverre <laughs> Hvis noen har lyst til ta på seg litt ekstra ansvar og jobbe gratis her hos oss, så er det bare å ja. skrive. Si men nå skal vi bytte, så nå, nå tänkte jeg å gi den telefonen her. Uh... Uh, jeg har bare ett spørsmål. Ja. Jeg skal bare sende én siste snap til alle jeg snapper med. Ja. Det, uh, jeg kan godt kjøre en fellesnap, altså. men jeg må bare få sakte fram det her. Ja, så, kjør, kjør på. de som er redde for å miste streaken, eller flammene, eller kall det hva vil, det er ikke noe å være redd for Fordi det er en i parallellklassen min Nora Fossdal har sagt at hun Skal ta sig av det Fordi at hun hadde ikke lyst til å miste streaken med meg är det, det juks? Juks på hvilken måte da? Det er jo Du skal ikke ha tid Eller du har jo ikke tilgang altså. Nei ja. Her ta, ja, Jeg skal bare sende siste snappen Kan jeg få telefonen? Ja, yes, yes, yes Åh, oh, fy Nei jeg kommer ikke til å takle deg ut Hvor lenge er det jeg skal holde på? Eh, det er til neste sending som er Er det to uker til? To uker? Får jeg lov til bruke den her på fredag Lørdag sender? Nei Åh, fy, Jeg skal jeg, jeg skal personlig ta med en hjem Jeg, jeg skulle egentlig hatt med meg en metallboks For uh, visse uh, Så det blir litt mer uh, Mystikk eller liksom høres ut som jeg er Men ne neste gang, når jeg skal ta den ut Den skal ligge i en metallboks in på mitt rom hjemme hos meg som er ganske langt unna, sånn at du ikke faller tilbake. Mm. Det här er avvending, fordi vi var jo i Oslo, og da gikk du jo tom nesten, og da var det som å... Nei, du hadde en lånetelefon. Var det ikke det? Jo, telefonen min var ødelagt, og så hadde jeg lånetelefonen. Det var som å på noen som hadde i, gått på et eller annet dop, og ikke hadde fått det på en stund. Fått litt abstinense, kanske. Bör du få det där redan hör Ja, det är ju bra det. Nej, nu har jag skrivit på snappen Snappe som tre veckor folks mobilprojekt. Ska vi se. Jag må bara in och lägga till alla då. Det Men ska vi ska en låt och så tar vi och byter om och så får vi höra vad dina reaktioner efterpå. Ja, det kan vi gott göra och nej, jag blir så inmari känslomad det här. Åh oh, herregud. Ja, det her er ikke bra, vet du. Den telefon her... Jeg kan ikke ha en så syk telefon. Den er jo dobbelt så svær som den andre i breddet holdt på å si. Det er i hvert fall kamera på nå. Er det mange mye øyepikseler Det står VGA-kamera, jeg vet det åne verkligen men åh jag hoppar är att Man ska grunda på. Da? Men Vad håller vi så trycker jag bara på knappen på höger sida här och så kör Hold, telefon. Ru ett. Ja, vänta. Kanske jag får det på nu. Ska vi se. Samsung Fun Club My ASNAIP. Sätt in SIM. Åh, oh, satt jeg ikke inn det inte in det simkortet. Jag trodde du ba mig göra det. Jeg trodde jag gjorde riktigt. Oj, vad fuckar jag. Oj. Jag ska jag kan se si såna ord beklagar. Du beklagar så mycket. Då blir vi melt in til eh, presseförbundet og hela pakka. Lite var som plakat. Ja, det här är inte bra. Men jag kan du snacka lite om mobilavhängigheten min då kanske? Ja, du er jo ikke helt god på det greiene. Du sitter jo uh, mange timer uh, hver dag langt ut på kvelden og sender snap, uh, snapper og er på Instagram og YouTube. Ja, og... Uh, hvordan er det forresten? Får jeg lov til å være på Instagram nå? Nei. Uh, Facebook får lov til å på grund av jobbsammenheng, vi ble jo ja. enige i. Ja, det stemmer. Uh, uh. Og, uh, men uh, det er ikke lov. Snapchat er egentlig ikke lov. Snapchat og Instagram er ikke så, lov. Så... Uh, jeg har ikke funnet på noe straff enda hvis du bryter det greiene her. Men vi får se. Jeg er vant til få masse straff for å gjøre ting jeg ikke skal, så det blir ikke noe problem. <laughs> får du til? Nei, jeg skjønner ikke. Den. Det skal liksom så vanskelig med de gamle telefonene. Jeg liker iPhone. Skal jeg, skal jeg ordne, og så kan du snakke om, kan du snakke om nei, din avhengighet. Nei, nå får jeg den der. Jeg er ikke avhengig, så det er ikke noe stress. Simkortet her er jo Hjett. Jeg skjønner ikke hvorfor det marsj var her i simkort, kunne det ikke bare vært nano hele tiden? Men skjønner du de, det er ikke... Det har, de har ikke vært da. Du må skjønne det, min at ø, teknologien har ikke utviklet seg så fort. Den har jo utviklet seg fort. Det har, ja, men ikke på den tiden. Ja. Er, Nei, men ø, får jeg lov til å sjekke telefonen til vi får fikse det, eller? Hvorfor det? Hvorfor skal du? Vi har begynt prosjektet alt. Jeg tror jeg fikk den Du har allerede fått uh, Jeg ser på forskningen For, uh, Du har fått allerede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 nye snaps Dessverre så må vi bare oh. Vi må bare ta og uh, skru ned Åh oh. Jeg takker det ikke Skal slå dem på igjen? Ja. Fordi nå tror jeg jeg, satt en sim jeg fant ut at jeg satte inn SIM-kortet Men vent da, nå vi skru av iPhone her Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Så sånn her, du, sånn du. Sånn. Nøy, der, sånn. Men jeg, jeg. har ah, det hadde gjort vondt altså <laughs> Men jeg fant ut at jeg hadde satt inn SIM-kortet feil vei Så skal vi se om det funker nå igjen Ja, nå slå på med den røde greia der. Ja SGHM 110 heter oh, Samsung følger den klubb. Det ska vara morrsomt för oh, alla att ha telefon. Oh, nu måste min. Det är inte sånt att stå där här jag är van vid. Vad är det? Er her jeg er vant til. <laughs> det är inte dåligt att er ljud at på när det är Du dör av abstinens redan. Ja. Hoppas det ström på ja. i alla fall den andra telefonen är också helt hopplös. Tid och datum måste ställas för ska vi säga ja, jag ställer in tid 13:42. Och man måste skriva. Ja. <laughs> vi kan, kan ju näste datum idag 21 oktober, ja, vi kan ju nävna några fun facts om 21 oktober mens vi är igång va? Ja, det var kanske så smart så får jag tanke nog på något. Ja, ja, ja. i 1966 brann hö med avfall från kullgruve ehm gled i en dansby i Wales. What? Ja. Det er det som har skjedd Også, Og så, en ting til Telemark turistforening ble i dag I 1886 Nei, 1887 1886 Det hadde vært jubileum da ja. Men, sjekk Jeg har kommet meg inn Åh uh. Ja, og Det er Meldingsinbox Samtaleliste jeg har, jeg har Nett Åh, nettverk Nei, nei, nei, nei <laughs> Det var ikke sånn nettverk Jeg trodde oss Det der er nettverk For vilken mobilselskap Du ska bruke vad er det her for noe tull? Åh oh. Jesus. Men ja. uh, skal vi komme oss videre i programmet kanskje? Så ja, får du tenke noe annet Neste uke, eller ikke neste uke, neste sending Så tenker jeg at vi kommer tilbake med en oppdatering av hvordan det her har gått Vi får en oppsummering av hvordan de to ukene har vært Og så får du tilbake telefonen din igjen Åh, som jeg gleder meg vi kommer på, så er Breive som gör en elegant dragning. Skulle ballen ut til Magnar. Magnar kan slå den i veld, og det er Martin Hildt! Ja! ja! Det er ful! Det er ful Det er skandal! you fucking kidding me, man? Det er en skandal! For en skudd, for en skru, for en scoring! Detta nu hade största jag upplevt. Vad var så dagen? Ja! Edvard Horatuluson, vi äger cykelvärlden. Ja, då kan vi kanske jätteos till vilken spalte vi skal snakke om. Nu är det snacka i diskutera om ja, jag vet inte helt. Jag orlar mig väldigt rart där, men ja. det sköner. vi ska öppna med en nyhet som kom in till morgonen idag. En liten nyhet da, for i hvert fall en god nyhet for alle brandsupportere rundt omkring i verden. Yes! Godeste, godeste Assar Karadas for med oss. Det er helt fantastisk. Han får en ny ettårskontrakt, og det betyr veldig mye for oss supportere her i klubben. Ja. Assar Karadas fikk faktisk spillet sin første kamp fra starten av sesongen her forrige uke, så mange kritikere og fotballeksperter teter allerede da at han kanskje fikk for Så det er Fantastisk Ja, men det vi ska egentlig ta opp Snakke om noe mye, mye viktigere Det er Johaug Ja, det er jo ikke til å unngå Å snakke om den saken der Det har jo vært så mye i media Avisene har jo melket den kua der For alt det har vært verdt ja. det, Vi kan nesten ikke Jeg tror ikke jeg klarer å telle så light På hvor mange saker de norske avisene har skrevet om det Ja, og NRK da selvfølgelig Det, det er en norsk avis Nei, nei, nei, nei. där är en det er NRK norsk rikskringkasting. Beklager, beklagar, beklagar. Men, beklager, beklager. men uh, NRK säger att visst Johaug blir suspenderad, yes, så tappar ho uh, alla träningspartnerna sina eller alle på landslaget. Hun uh, tappar uh, stötta appar runt alltså råd om hur man ska träna. Hon tappar också stora pengar pengapremier, liksom visst du, du vinner en nå i cupen for pengar och allt det där. Og det, vil, og det det de mener at det burde vært en fer eh, utstengelse, det er 15 måneder. Ja, 15 måneder altså. Men for de som, eller alle har vel hørt om saken, mm. sett på nyhetene, lest aviser eller sånne ting, men det saken går ut på er da at Therese Johaug har fått... En salve av legen sin På høydetrening i Italien. Altså, eller hun har fått av salve Eller hun har fått liksom, Det er liksom sånn Det er veldig mye rart som har skjedd Ja, der. men det folk går ut ifra da Er at hun har fått en salve av Fordi det er det hun sa på pressekonferansen Forrige torsdag Hun har fått en salve av landslagslegen Hun Tokken den, holdt på å si den, det var i september eller, Det var i august, eller september Nei. det skjedde ja. Og så når hun kom hjem til Norge igjen Så ble hun dopingtestet Og der slo testene positivt ut Therese Johaug hade dopet sig Og det som er litt, litt rart her doping, ja, Det som er litt rart her Er at det er liksom fra en krem Men selve kremen På pakka til kremen Altså en esken som kremen ligger inne i Så står det klart og tydelig doping Og så er den en rød sånn forbudt ja. eh, Skilt eller forbudt tegn Som står over det Så at da skjedde en glipp der. Det skjønner jeg ikke. For både landslagslegen og Therese Joaug har gått glipp av det. Og selv om man kan se si det at de, ja, alle gjør feil. Og Therese Joaug forsvarer med at de, Nej det så jeg ikke noe til. Så, så ja. sa hun faktisk selv 2 tre uker før det kom opp i media dopa seg, at hun hadde dopet At hun aldrig tar noe som helst uten å sjekke, enten det er en te, eller om det er en salve, eller krem, eller hva som helst. Det sa hun til lokalavisen si. Hun sjekker både en, 2 og tre ganger før hun tester et nytt produkt, eller spiser noe. Allikevel så skjer det här. så det er liksom vanskelig å si hva som skjer. Folk har fått straff fra 7 ja, ja. måneder, og helt opp til to år med ja. utestengelse for det här Og... En av store sponsorene hennes, Fischer, som driver med ski og sånne ting, de har sagt att de samarbeider ikke noe mer med henne hvis hun blir dømt for doping. Ja. Sånn er det. det Isklar sa vel også det samme, gjorde de ikke? Eller vannsponsoren? Jo, det er mye my mulig. Jeg har ikke sett den saken, men det er Fischer og greiene i Facebook-fiden min til morgenen da. Ja. Så, sånn Nei, er noe det. Det er spennende å, å følge med på, men eh, jeg tror faktisk att det har skjedd at legen, att han uh, offrar väldigt mycket för. Ja, han gick ju av på presskonferensen. Ja, jag tror han offrar väldigt mycket för den här saken här. Det kan hända att han har fuck up. Men jag tvivlar. Ja, du har ju du har så lång utbildelse så kan du ikke bara gå in på apoteket, köpe något som har ett anabolsteroid i sig och gi det till henne. Hon må ha köpt den själv och så faller legen for det för visst hon har uh, kjøpt den selv, Så får hun fire års utstengelse mm. Men det som er Er jo at du kan uh, dem står og sier at Hun har ikke dopet sig Og så sier de at hun har dopet seg med den salven En annen mulighet er selvfølgelig At hun kanskje har brukt noen andre greier Og skjuler det under den salva ja. Men vi skal ikke gå her og ha en hekseakt Til Therese Joøg For vi vet Absolutt ikke hva som har skjedd den saken här. Det kan hende att det bare var en salva Og at det er som den sier Det kan hende at hun har dopet seg Det er mye greier Men en ting som er sikkert Er at det ikke er vår skyld Her i hva skjer jeg. Ja, det er noen ballonger her i studio och så barnslig som Sondre er Så kan du selvfølgelig drive og kaste dem Og hele pakka Men fra et landslag til et annet Sondre Ja Det er det som liksom vært så mye kritikk mot de landslagene til Norge nå i det siste. Det har vært mye og, mye nedgang, ja. Ja, og hvis jeg sier noen stikker som PMH Ja. Fotball. Ja. Og gutter. vad tror du det skal handle om? Eh, per Mathias Haugmo. Ja. Eh, landslag i fotball dårlig statistikk. Ja. Og så er det jo Utrolig mye kritik Som kommer mot dem ja. Per Mathias jo... Haugemo Har jo gjort så Ja, det er mange kritiker i hvert fall Som mener at det han Ikke burde fortsette Men han har ett et ganske godt skjold Rundt seg, vil jeg si ja. Av uh... venner jeg vil, jeg vil si at det er ganske dårlig At uh, selv Du ansetter en venn i et selskap Som egentlig ikke er etisk riktig I det hele tatt Ja så må du ha Götz til å sparke den hvis du ansetter en venn, og han gör en dårlig jobb. Ja, men så er det mange som sier, skal vi sparke Gjøgmanål, det skal vi ikke, for det kommer en ny VM-kvalifiseringskamp mot Tjekka, den oh, Er det Tjekkia og Nordirland? Ja, Tjekkia tror jeg 11. november, faktisk. Da er jo eliteserien ferdig, og da er det bare landslag og... Vinter, holdt jeg på å La Manga og hele ja. pakka for klubbelaga. Men realiteten er jo at Norge har hatt tre poeng etter tre kamper, og de tre poengene fikk de mot selveste store nasjonen, San Marino. Der har jeg vært jo, du. Jeg har landslagsdrakta og greier. Jeg tok den på meg når jeg skulle dra og på Azerbaijan-kamp, for jeg trodde det var Norge mot Staten San Marino. Ja. Men jeg så noe hjemme hos deg. Stemmer, stemmer, ja, ja, ja. stemmer. Men realiteten er at Norge har fy... Nei, de har faktisk fire poeng. De klarte uavgjort mot Azerbaijan også. Ja. Beklager, beklager, beklager. De ja. har... Tulla, tulla. Nei, Nå har... skal jeg slutte å surre som bare det. For Norge tappte mot Azerbaijan. Jeg så på statistiken til Nordirland, jeg vet. Nei. Nei, du... Se her, det står her. Norge Nå på fjerde jeg... plass, tre poeng. Ja, for de tappte mot Azerbaijan, ja. Ja, det var det jeg sa. Ja, du sa at de fikk uavgjort. Ja, jeg retta det opp. Beklager, oh. Det er, ja. det er fort gjort å gjøre feil Det er så mye tall og statistikker Og hele pakka og, men, ja. eh, men når vi er inn på den saken da eh, Så har det jo vært sånn at eh, Det er noen inside folk Som sånne bloggere og sånt som har sagt at eh, De sa jo etter San Marino-kampen At nå skal vi begynne gransking Og den granskingen har ikke en engang Og liksom Hva skjer? Hvorfor kan de ikke Og så gir de heller ikke ut Hvor mye de har reist for har brukt, jeg vet på at de har brukt så mye unødvendige penger innenfor, innenfor det greiene her. Ja, det skal vi ikke, det ikke noe, se borti ja. Det er jo ikke noe feil med spillerne heller, for de gjør jo dritbra i utlandet Tar Tarik Elenussi fikk eh, kjempeskåring, han spillet jo ikke da. Mm. Men eh, Diomande spilte jo en hel kamp, så var det han, Ødegård, storspilte. Stefan Johansen har jo skåret og hatt assist for fullhem nå. Så det er mange lovende norske spillere. King spilte ja. bra. Ikke sant? Men det som er greia eller kjernen i å kunne styre et fotballlag, er at alle spillerne må ha tillit til treneren, høre hva han sier, høre på han, gi 110 prosent i 90 minutter pluss, og guttene må spille fotball for hverandre og ikke... Ja. Og så må de ha en kaptein Som kan styre laget Som har lederansvar ja. Og som guttene kan gå til, snakke med Og så tar de opp ting med treneren Ikke som er i lomma på treneren Som sitter og sier at, eh, Det kommer ut tre spillere og sier at det er dårlig kjemi i laget Og så sitter kapteinen der og sier at, Sammen med treneren og sier at, Nei, det kjenner vi ikke igjen det, sånn, det går ikke an å holde på sånn Nei. Hvis det hadde vært sånn i klubblag Så hadde de sparket treneren De funnet en ny kaptein Eh, kanskje solgt noen spillere Fått inn noen spillere Men så sånn går det ikke på landslaget Nej, men Det som også er litt morsomt Eller jeg vet ikke om jeg kan kalle det morsomt en gang Men det er Du må jo ta det alvorlig Når supporter klubben til landslaget Oljeberget, fint navn for øvrig ja, ja, ja, Der, Men det er alvorlig når de Sender et åpent brev til landslaget Om at Per-Mathias Øgemo må gå De er ikke noe interessert i å støtte laget lenger Sånn som det er nå Og jeg skjønner frustrasjon til supporterne Fordi det, har, det skjer ingenting Det er ikke noe utvikling han, Jeg mener at han legger, tar inn Helt feil spillere på landslaget Eller i hvert fall til en viss grad ja. Og at han bruker helt feil spillestill I forhold til hvilke spillere Nei, som er der Den, den spillestillen han brukte mot Island øh, Overrasker jo mange At han gikk over for øh, Fast 4-5-1 Som har blitt brukt lenge som er king på topp, og så alle de fem midtmannsspillere vi har og alt det greiene så satte han opp en 4-3-3, som funket i en kamp, og så var han den samme men da vet jo alle hvordan sp Norge spiller, også, og så er vi i gang igjen. Ja. Han, han må finne på noe nytt hele tiden, for det er, den bruker så lang tid på, mellom hver gang, å finne ut ting, liksom, og analysere, og ja, og hvordan det her går for seg, det kommer til å være en evig diskussion. En annen diskussion som flyr flittig rundt om i mediene Det er jo det med DAB-radio, at DAB-en skal komme for fullt ja, ja. Og det, den DAB-netten slokkes jo i 2017 Og medietilsynet har sent ut en melding til alle radiostationer ja. som sender DAB og sånne ting At den skal komme här. Og vi har valt å sende denne i hver del av timene på sendingene våre. Vi har en to-timersending, så da sender vi den to ganger. Det er viktig å få senda-bradio også, dere. Men uh, følg med videre, så skal vi også snakke om hvem som kanske tar over. Ja, og vi ska også høre en filmanmeldelse og litt om Fredrikstad fotballklubb. Følg med oss, eh, det her blir moro. Men det som er saken, er at Per Mathias Haugmo Leder Norge mot Tjekkia den 11. november Ja Og så blir det Men etter det så tror jeg At de, de har nesten ikke noe valg Det norske landslaget lenger Jeg tror at han må bli byttet ut Ja det er vel det som det. skjedde med Hareide Var det ikke? Og altså, Hareide ble byttet ut med Drillo Når mm -hmm. han hadde en dårlig sam Og så drev Drillo Drillo gjorde det kjempebra Og så plutselig så bytta han til Haugma og så altså, etter det så har han hatt ha, det, Når du ser på statistiken så har han ikke gjort det så aller verst, Men han har hatt for mange nedturer på rad Han har ikke hatt nok oppturer Det har vært nedturer, nedturer, nedtur. så har vi ikke vært noe med lag som vi syns vi kan spille uavgjort med Det har bare vært nedturer hele tiden mm. eh, Og vi er jo nå dårligere enn Færøyne Og vet du hvor mange som bor på Færøyne? Er det ikke noen av hundre tusen da? Mm. Ja, Nej men det, hvilke kandidater er det du har listet opp som mulig overtaker? Eh, det som har vært snakk om i media, alle vet jo det, det er jo Ståle Solbakken Yes Og så har jo Tom Noly, mener jeg da, er en bra som kan ta over mm, Men er ganske strikt på en måte Ja, ja for han, han kan ta over og være streng og sånn, men jag tror ikke det holder men eh, også har jo selveste sportsdirektøren i eh, vårdrenga Kjeti, Kjetil Rekdal eh, Sagt att hvis ikke han blir eh, annonsert som kandidat, så begynner han å lure mm. Også har jo også Henning Berg, han, men han tror jeg ikke blir på grunn av han har eh, Han har jo vært tidlig i Liga Varsava, gjort det bra der, gjort det bra i Champions League men han har akkurat tatt ord en ny klubb i Ungarn mm. Så jeg tror ikke han blir det Så det, det står på Ståle Solbaken Rekdal eller Tom Nordli Ja, så får vi nesten det... se hva framtiden bringer Ja Vi må nesten det også. Ja, ja. Det norske, vi går videre Det kan ikke gå så mye dårlig for nordmennene nå Nå er vi ned på 81.plass på FIFA-rankingen <laughs> Og for 20 år siden, eller hva det var vi var under Drillos Då var vi på andre plats. Tänk på det där. .79 platser på 2 år är inte bra. Okej. You are a player. Okej. En tränare fra Bergen 11:e plats i serien de spiller i. 32 poeng, og 12 mål i minus på målforskjellen. Jag snakker om Fredrikstad fotballklubb. Den andre byen for Serping her, plankebyen for Fredrikstad 2. Ja, og øh, det går ikke så bra med den store klubben i, i Fredrikstad, som en gang... Øh, som er faktisk den klubben som har vunnet mest i hele Norge. Ja, de har jo vært helt oppi toppen, og de har hatt litt samme utvikling som landslaget, faktisk. Men vi skal ikke snakke om landslaget nå, for vi skal snakke om Fredrikstad. For FFK ligger på 11. plass. Det er 16 lag som er med i Oboz-ligene, altså den, det andre nivået på norsk herrefotball i Norge. Og... Uh, eller i si, Hvordan de har gjort nå Er at siste kampen Hadde de en uavgjort Så hadde de to tap seger og uavgjort Så det sånn, de går opp og ned hele tiden Men de har stabilisert seg mye mer Enn hvordan det var Og for en liten stund siden Så var jeg faktisk på en FFK-kamp For å kjenne litt på hvordan den oppturen var ja. I tillegg til Jeg sto midt i plankeøven ja, I tillegg ikke, ja. til at jeg snakket med et par fotballeksperter Og det var... Skal vi, ikke, skal vi ikke bare få høre da? Jo, det kan vi jo, vet du. Det, men jeg tenkte først å snakke lite runt den greia, fordi det, det var liksom Dave i vattnet blant annet. Han synes at det var rart det som har skjedd med FFK nå, og det er jo litt sånn ting som var utenfor det som ja. er i selve reportaten. Men det er jo pengesløsing eh, vi snakker om her. Ja. Eh, fordi de bygde jo en stadio Og så min spiller Og så vant de liksom ikke noe De tok jo seriøs eller 2009 Eller hva det var mm. Men det var jo liksom Det siste de gjorde Og, det... og så gikk det bare nedover Så, så, det var, så var det noen køppgreier inn der også Var det ikke? Eh, de tappte I... mot hødd Eller hva var det? Ja, de røk hvertfall ut fort Og vi får håpe at mann Sivar Mjelde får fart i det FFK-laget, altså, for det er kjedelig om de rykker ned fra obos -ligaen. Det må jeg bare si. Ja, var, skal dere... var, var, var det ikke noe 7-1-tap? Eh, jo, forrige tapet deres var jo 7-1 mot Kristiansund eller noe sånt. Nei, Men... det, var, det var dem før der. Gjerv, eller... Ja, de tappte i hvert fall 7-1 for en stund, ja, Men det vil ikke Kristin Olsen, kontaktlæreren vår, høre noe om For hun er ivrig FFK-patriot Så da kjører vi i stedet den reportasjen Ja Det er magisk Det er magisk Man bli bedre enn det der Eller hadde det vært 12 000 mennesker der, så Då hadde det vært mer magisk ja. Christian Andreasen er ivrig FFK-supporter, og han er en av mange såkalte aristokrater som støtter laget i sitt hjerte, både i medgang og motgang. En som har mye peiling på det tema her, er David Vatne. Han er fotballekspert i TV 2, og han tror han har funnet ut hvorfor folk gjør akkurat det. Fordi livet er mer enn uh, mat og søvn og arbeid så jag tror alle människor har behov för att få läka i göra någon mer än något annat än det de må göra. Om det är att till exempel vi måste se på balett eller höra på opera eller om det är att följa ett sopal då det är nog individuellt men jag tror vi alle har alla behov för att kryddra till världen med något som engagerar oss och får fram känslor i oss och så sånn. som har nog vet sig som eh, gör att det vi känner att det ger at livet en extra dimension eller att det ger livet mening. Ett slags rituale som Christian har drivit med så länge han kan huske, det är att han snurrar sig bort från banan när motståndarlaget får en död det gjør den rett og slett fordi at den blir alt for nervøs hvis den står og ser på det som skjer ute på banen. Nej jeg snur meg hver gang jeg blir corner til motspillerne. Som regel så blir det ikke mål, men jeg blir nervøs. Håpet og troa på at laget ditt skal lykkes, det er det Øyvind Herrebrøden, fotballekspert i VG, tror er grunnen til at mange fotballsupportere støtter laget sitt, også i motgang. Eh, fotball er jo liksom en sånn spekter av livet selv da, for at det er jo det går jo opp og ned i alles liv så man sender seg jo litt igjen i det liksom, at det er eh, at det er sånn det skal være, og du og det, på en måte, det er jo, selv om det går dårlig da, så er det jo, med fotballsupport har jo alltid så håp om at gå bedre, og det er jo det som driver de, så går det og synger for Fredrikka, som Annarsson da fortsatt, det er jo at du skal det skal bli bedre en gang. Det. det er jo håpen, håp og drømme som ingen liksom skal ta fra dem eller får lov til å ta fra dem, men det er spett. Så jeg tror, det, ja, jeg tror det handler om det egentlig. Håp, håp drømmer og eh, tilhørighet og en givende. Fortrømme Ja, stille. Stille i studio. Opptak pågår. Ikke opp og igjen med døra nå. Klare. Ja, vi er tilbake, vi. Ja, det er vi. Og sangen dere hørte nå nettopp var Millionaire Allen Walker remix, altså. Ja, og nå skal vi jo snakke om eh, litt eh, underholdning eh, som har eh, vært... Eh, eller, som, å, nå er fredag, vet du, folk ska ut på... Ja, ikke alle kan gå på byen, eh, ikke jeg, ikke enda, i hvert fall. Men ja. eh, det är jo filmer og, og serier, Netflix, via Play, det er høst, du ska sitte inne og se på TV- Uh, ha, er det noen serier du følger med på om tiden? Jeg har sett fra de Swedish Dix, blant annet som ja, det, uh, vi det skal vi høre en med anmeldelse på senere Yes, og så har jeg begynt å se litt på narkos faktisk oh. Litt sånn ting Jeg så en del på suits, men jeg falt da Fordi jeg måtte følge så mye med en av jeg så på Og jeg vart <coughs> hvert fall gleder meg til å få Sett på filmer og serier og sånn. Nå som jeg ikke får brukt mobil. <laughs> ja, en film jeg kan anmelde. Men ikke for Guds skyld. Ta med barna dine. Jeg satt også på Kongens nei. En uh, andre, uh, film om 2. verdenskrig. Og om uh, kongen som sa nei til uh, Hitlers forslag om uh, fred. Eller fred og fred. En ta kapitulasjon. Han skulle ge upp og alle skulle bli satt i Men. Det er... Veldig intense krigsscener inne der Som er inspirert av uh, er Veldig inspirert av uh, Saving Pride Ryan åpen, Åpningsklippet der Hvis du har sett den Nei, det har jeg allsvarig ikke eh, de, Se den, det er Shaky kamera oppe i ansiktet Skudd som flyr, granater en som, for, Det er en granat som lander i bena Og så spreng, sprenger det Han ligger på bakken og blør Og rundt meg så sitter det Gutter og jenter på 9, 8 eh, til 10 ti år liksom. De skjønner ding Folk gikk ut altså, De måtte ta med seg ungene ut altså, den Så ni års aldersgrense på den Nei, jeg synes du skulle vært 15 Men filmen var dritbra Jeg vil gi en, en terning av 6 Det er ikke hverdagskost for Nei. norske filmer Men En par uker senere så var jeg på uh, Skal vi se om jeg finner titelen her Det er veldig uh, det sånn rar titel, var det ikke det? Ja, det var Miss Pedigree's Home for Peculiar Children. Ja, hva handlet den om? Den handlet om eh, en gutt. Sånn jeg forstod det, så handlet det om en gutt eh, som, og bestfra hennes, og noen monster som ingen kunde se, men bare han kunne se dem, og det var noen barn som hadde spesielle evner. Nei, det var helt forferdelig. I hvert fall, det var, eh, det var noe, Luper og titt Du kunne manipulere tid Ja, det eneste som var optur Var at Samuel L. Jackson var med Eneste kjente Og hun, uh, Miss Pedigree var også en kjent skuespiller Hun spilte ikke så bra, synes jeg Og, og melding, der er den steiket Melding på ny telefon vi se. Men vi, vi tar en terningkast først Terningkast 2 Yes, da skal, skal vi se hva den meldingen er da ja. Skal vi se Dette er ikke det hverdagskost for meg altså. Hvordan åpner man her, tror du? Inbox, eller? Åh, åh, åh Det tok lang tid Ssh, Oi, hei, står det Daven, kanskje det er så sånn, nett Det er bare å sende meg melding i for å få nummeret <laughs> Ja da Men uh, det, det, det var jo ikke så verst det uh, Det fungerer, vet du hva det fungerer Det tok uh, 20 sekunder å finne opp en melding Hvordan tror du det blir? Jeg gruer mig. Jeg med. til og med tatt og snakket med meg litt vann gjennom sikkerhetskontroll på Gardermoen. Men det er fortsatt sånn. Det er jeg som har satt og forhandlet. Lange dager og lange netter. På gademålen. Jeg ja, hadde glemt den latteren her, ja. Det er, jo, det er jo gode, beste politikerne i hele verden, ja. Yes, men... Jeg har hatt et lite intervju med selveste Torbjørn Røy Isaksen om fraværsgrensa... Nei, vent, det var det jeg hadde tenkt å få til det, men <laughs> det fikk vi ikke tid Nej Nei, men, uh, eh, vi skal snakke om fravårsgrensa da, som er eh, nå gått fra, jeg husker ikke hvor 60 prosent, eller et land annet sånn, veldig høyt i hvert fall, til 10 prosent. Så hvis du er borte 10 prosent av uh, fagen i et semester, som er et halvt år, så får du ikke karakter. Nei, og... I det faget. Ja, men det er jo... Den fravårsgrensa den har jo vært... Det er faktisk det tema som er tatt mest opp i Aftenposten i år, faktisk. Aftenposten har hatt så sykt mye leserinnlegg og kommentarer och andre ting om fraværsgrenser, Och det er jo en grunn til det. Den saken här er høyaktuell, og meningene er sterke. Folk mener forskjellig. Torbjørn Rød Isaksen mener att vi skal ha en fraværsgrense på 10%, noe som tilsvarer to dobbeltimer i gym. Det vil si, er du borte to dobbeltimer i gym, så får du faktisk ikke karakter. Det er litt rart. Eh, ja, men det er jo så å si at det er jo ikke sånn, Det er jo det er også at det er ikke sånn det er også. Ja, for det, det, er, det, er, det er alltid et menn. Ja, fordi det er det at etter 10% vil han at du skal skaffe deg en eh, legeerklæring. Det er ikke når du har fått 10% at du ikke får Var det, det er det jeg har hørt. Det er mye forvirring rundt dette her, det er ikke blitt ordentlig forklart. Om, om lærere og alla andre har fått skrive om hvordan det skal være, er det fortsatt for forskjellige meninger på dette her. Jeg synes personlig at det burde økes, ikke mye, bare litt. 20-30 prosent rundt det kutta det som var de to i halve, for det var alt for høyt. Du kunne bare være borte nesten alle timene i løpet av et år, og så bare komme når du bare prøver og, så, og uh, gjør bra på dem, så fick du vurdering. Mm. Jeg har ett lite synspunkt selv der også, faktisk, for jeg har ofte meninger, jeg har det. Men uh, den fraværsgrensa der, jeg synes det er litt rart, for hele greia med vurdering går jo på vad du kan i faget, hvor ja. mye du kan i faget, og hvordan du presterer på prøvene som folk prøver dig. i. Ja. Hvis, si da, at du er en flink elev som føler at du ikke får noe ut av timene, fordi at du rett og slett kan alt pensum fra før, og at du bare sitter der uten noe nytte. Ja. Hadde det ikke vært like greit om du kanske gjorde noe annet fornuftig i de timene? Du satt på biblioteket og leste da på noe annet stoff, eller ordnet med et annet fag som du kanske var så god i, ikke? At du är borta från alla timmarna för det är jag emot. Ja. Men at du kanske har någon gånger så tänker du liksom, ja, det pensions här kan jag. Jag har jobbat mycket med det fra för Og det sitter. Då jag har också lust att sitta i den timmen och ikke få med mig något. Ja, eh, men det han mener då, det är ju att eh, han Torbjörn Ja, han yeah. menar att det här är eh, supert. At det här är det bästa som har skett för eh, det som ensam här för det här. Det är ju att nästan ingen det er, eller liksom nesten, Det er nesten alle möter det på skolen også. Det er ja. nesten ikke noe fravær i det hele tatt Og det är jo en ting man må ta med i evalueringen også. Fordi at folk ikke kommer på skolen Det er jo det vi er ute Nei, at folk kommer på skolen är det vi er ute etter ja. Alle elever ska jo komme på skolen og fullføre utdanning Og når folk ikke får fravær Folk tørrer ikke å få fravær Da möter de opp på skolen da. Det jo... Og da får de ikke fravær och de får karakter i faget ja. Så på en måte så er det bra Men de har ikke tenkt nok på det For sånn som le fastlegen min Han er helt Han skjønner ikke hvorfor ikke. De sender elever til fastlegekontorene Fordi at de er hjemme enda Fordi de ikke føler seg helt bra Og hvis du er hjemme med feber Eller omgangssyke eller vad det er Så er det bare helt håpløst Å dra på legekontoret Sitte där hoste herke Snørre, alt sånt Smitte alle andre som ja. er der også Der har du poenget mitt da blir det bare enda flere folk syke Og Ja I arbeidslivet Så har du noe som heter egenmelding Ja, eller at du er borte i tre dager Og så melder du fra det selv Ja, egenmelding kan, Ja, det er en visse tre Du kan ikke ta så mange tre dager du vil liksom Nei, nei, nei, men du har egenmelding Og hvis de skal ha en bekreftelse på at du har vært borte Hvorfor? Ikke godta en melding fra foreldre, da. eller elevene selv. Det du må jo ha tillit ja. til elevene. Hvis ikke du har et tillitsforhold, så funker det ikke. Ja, så altså er det, at, øh, det er jo nå at mange lærere begynner nå å godta da, øh, meldinger hjemmefra. Men det skal de ikke gjøre, for Nei, da, det, det viser jo at læreren ikke har tillit til... Eller tillit følger nyregelen. Ja. Så de har ikke tillit till ledelsen, og ledelsen har ikke tillit til elevene, eller det är bara sur. Men uh, det är sån där då. Och så det som er, visst du skall till fastlegen. Så kan och uh, visst du föräldrarna er uh, då mälta på Vol Volvat, för exempel, eh uh, då är det 700 kr för en uh, för en lege, Det är hela stipendet bort ja. det. Och det är som regel uh, 200 kr då för att gå till lägen och uh, få en lägeerklaring därifrån. Yes. Jag jeg synes det er, det er greit, fordi jeg har frikort siden jeg har vært så mye skadet. Så jeg kan bare gå til legen så mye jeg vil, uten at det koster meg noe. Nei, ja, det har jo Nei, kostet det, det var 1500 ironisk. kroner, er det ikke? Over 2000 kroner. Off. Men det var ironisk ment for å bruke mye tid på å dra til legen for å få et ark der det står å ha vært borte fra skolen. Når skolen egentlig ikke har lov å, eller skolen har ikke, de kan ikke ha makt til å bestemme at de skal vite hvorfor de var borte. Legen ska bare skriva at du var borte fra skolen den og den dagen Det er helt håpløst, men ja. jeg orker ikke å snakke noe mer om det temaet der rett og slett Nei, vi går videre vi Yes, skal, da skal vi skal kjøre på det. med en deilig sang för ja. vi fortsetter med politikken, Andre Ja, vi ska jo snakke litt litt mer om at uh, Sarsborg er ikke så ille å bo i likevel, som folk har trodd Nei, og det er det sikkert også delte meninger om <laughs> Obi-Wan May the force be with you. Goodbye, old friend. May the force be with you. Ja, det var Justin Bieber det. Eh, og eh, vi tar det her kjapt. Eh, det som er rar i hele Østfold så er det Sarpsborg, eller Sarsborg, som er den beste å leve i. Og det, det jeg, jeg vil bare si det er fort, fordi det er Sarsborg Fredriksa som ligger på topp, og så har vi Aschim. Det er de tre beste. Men til dere som sitter her ute og sier at Halden, å kjære Halden, er den beste byen i hele verden, så kan jeg si det at det ligger faktisk på eh, 237. plass i hele eh, Norge. Og... Altså 17. plass av 18 eh, kommuner i Østfold eh, Så der har du det Vi, vi eh, går videre Åh, vi. uh -huh. <laughs> <laughs> oh, sangstemmen min også Helt fantastisk den også Ja Men, men det er fantastisk ja. deilig å være her igjen bare... Ja, jeg, jeg synes det er bedre å sitte her Sorry, men jeg synes det er bedre å sitte her Enn i Fredrikstad Det er jo nærmere Sarsborg Og mye dyrebare Sarsborg Eh, Men, nest, neste gang 4. november klokka etter Hvis ikke vi informerer om noe annet 4. november klokka 1 Til Tre Ska vi snakke om eh, Da er det jo også valg eh, Et par dager senere Stemmer, Stemmer. Eh, Tirsdagen eh, etter Og da, da er det valg i USA altså, Ikke i Norge heldigvis eh, Det er en, om et halvt år da er det jo story mellom Donald Trump og Hillary Clinton Og et par andre småpartier Nej det er bare Donald Trump og Hillary Clinton som er nå på slutten Men det valgsystemet der, det er så avansert Og det inneholder så mye greier Du prøvde jo å det i forrige sesongen ja. Så vi skal se litt nærmere på valget Se vad folk tror og litt sånne Kanske vi hører med folk rundt her i nærområdet Hva tenker du om valget og sånne ting. Men når jeg bladde nedover Facebook-fiden På PC-en Mens vi hørte på sangen Så så jeg et ganske morsomt bilde Jeg må innrømme det Og jeg tror faktisk det er en av de mer kreative tiggerne jeg sett For Han sitter på gata Sikkert i USA der enn med Så står det et skilt foran han det, det er et skilt foran han Hvor det står Give me one dollar Or I'm voting for Trump Så det det Hans beskjed er i hvert fall klar ja. Og det er noen her i Norge liker Trump, noen her liker Hillary Clinton, men de fleste ville kanskje ønske at det ikke var noe valg der i det hele tatt, og at Barack Obama bare fortsatte. Ja, eller han sa jo uh, Obama at han ikke ville si tingene til hvis han fikk uh, låte. Uh, så jeg vet ikke, altså. kanske liberalistene vinner, det er jo gule partiet. Mm. De har vært väldigt close før, når det var Reagan var uh, oppe. Men ja. øh, nej vi, det er i vi hvert fall får nog något tema för nästa ja. sändning och så ska jag få tillbaka min allervärdigaste mobil. Ja. det har funnit för att jag skruvar ljuden på den Samsung uh, Möka telefonen här så det är i vart fall en start. Ja. Yes. Må, vi kan vi vi, jo, vi kan ju gå veck härifrån uten att nävna tippeligan. Vi har ju snackat så mycket om tippeligan i dag. Nej, vi har ju det ju och det är för det har varit så mycket andra saker man har att snacka om. Därför vi har lagt in en spaltad att jag gick av mobil och så nåting och det tror jag det är pris på där ute i alla fall. Det är bara ge oss tillbakemeldinger, visst det är något det önskar eller icke önskar. Vi vill också minna om att hemsidan vår var skerar.net. Yes. Den har fått nytt namn. Det är inte .wordpress.com längre. kan gå in där och men det är lättare att gå in. Vad sker .net. That's it. Det er sida där du bör besöka. Sannsoldre, Nå ska du få slippe dig med Tippeligan. Ja, eh för det är jäkla jämnt här eh, från för du eh, helt ner till 7:e plats och upp till 3:e plats så skiljer det fem poäng. Ja, du kan väl kanske snacka lite om nedryckstriden också eller se si vad poängarna är där. Ja, där är det också jämnt. Starta ryckerna. Det är färdigt. Det har blitt kjent. Også er det jo Stabik og lilleström som kjemper om å komme opp. så er det Bodeglimt, Tromse og Vålrenga som ligger der og äh, driver og vipper opp og ned. Tenk, bare tenk, hvordan tror du Lillestrøm hadde hatt det hvis de rykker ned, som kan bli en realitet nå, og spiller i Obozliga neste år, når klubben feirer 100 års jubileo. Ja, og det er det, det er eneste klubbene som ikke har rykket ned nå er Lillestrøm og Rosenborg. Eller som har, de, Rosemorg har rykene i, men det er dem som har overlevd lengst i ligan. Mm. Det er Rosemorg og, og Lillestrøm Og våringa om skrykene, det er stor klubb, altså Og de får ny stadion neste år brukt, Hvor mange millioner var det? Ja, det var mange, mange millioner på å bygge ny stadion Det virker som å bygge ny stadion er en curse i tippeligaen Ja, det er mulig det også Men skal vi snakke litt om våre lag, kanske. Eller ikke? <laughs> jo, vi gör det. Vad är det? Vilka motståndare är det Sarpsborg Løkka har nå fremover? det är Stab. Først så kommer skal vi til Stabekk, og så Tromsø, og så er det Brann. Yes, og den Brannkampen, den skal jeg på og det gleder jeg meg nå vi får enormt til. Hvis jeg kan, nei, jeg drar, eller jeg drar ikke. Det er utrolig dyrt hvor hvor dyrt det er å reise innlands i Norge. Fordi jeg vifta. Setter uta 80 kroner, og så koster det <trykker> det er 900 kroner Å reise fra Sarsborg til Bergen Med tog mm. Og hvis jeg vil fly Til Bergen, så jeg kjøre til Gardermoen Fordi Rygge har ikke innlandsfly Men nå blir jo kanskje Rygge De kommer kanskje tilbake igjen allikevel What? Så det, det var jo nyhet i går Det tar vi opp i neste sending ja, det vi. Yes Tusen, tusen Tusen hjertelig takk for at dere har hørt på oss, oss i dag. Det har vært en fryd å være her i studio og snakke til dere. Har du lyst å ringe oss, så er det forresten bare å ringe på 69 16 11 16. Men ikke nå da, vi måtte ha neste gang vi har sending. Perfekt, Vær stille. Stille i studio, opptak pågår. Ikke opp og igjen med døra nå. Klare.